Із сарказмом подумав. Грознюнявсь старий, зовсім сентиментальним став. Пташку йому шкода. Ігор напружився. Так і є. Перший дзвінок клятий стареган зробив, але в тині. Коли Лищинський відвернувся до бару, щоб дістати коньяк, Ігор встиг всунути в грунт горщика з супержучок. Останній писк техніки з сімей становітніх підслуховувальних пристроїв. «Здорова була, дорогенька», – промовив Рудольф Карлович, звертаючись до Алевтини. «Ліквідувати», – майнула в Ігоровій голові думка, «і майже відражу, наче вдарило струмом. О, Бог!» Але тут розмова двох голубків несподівано перервалася, бо тієї миті зосереджений Рудольф Карлович саме виколупав із землі чорну штучку і викинув її у вогонь каміна. «Ніяк не вгамуєшся, паразитко», Ніби нічого й не сталося, лагідно продовжив він телефонну розмову за Левтиною. «Це моя особиста справа», – пролунала роздратована відповідь. «Замість того, щоб мирно жити, поживати і добра наживати, ви обидвоє жиру казатись? І чому ти так в нього в'їлася? Компроміс, батько порядку, уб'ю гада». Лещинський знав, що за категоричністю і різким неприйняттям Левтиною Ігоря Власова, крім цього іншого, стоїть їхній спільний син». Розумний, але горбатий хлопчик Русланчик, у якого тремтіла від нервового тику голова. Але втина вважала, що вина за синове каліцтво лежить на Ігореві, який, можливо, і мимовільно, штовхнув його під гарячу руку. Малий упав і пошкодив хребет. Хоча Ігор стверджував, ніби син сам на його очах спіткнувся і покотився крутими сходами за міського будинку. Дівчинко, послухай уважно. У мене солідна комбінація до завершення наближається. І знадобиться мобілізувати ресурси. Зокрема, і вас обох. Тимчасово. Мені потрібна ваша допомога». Родольфе Карловичу, іронічно, але з материнськими нотками відгукнулася Левтина. «Вгамуйтеся. Ваша справа тепер кефір-зефір і теплий сортир». Лищинський жалим поклав слухавку. «Не вірить. Нічого і так мобілізуємо». Ти дивись, як сучка розперезалася? Але незнущальна інтонація засмутила Лещинського. Він відчував, що Левтину почало дедалі більше заносити від злодійської ідеї. Замість того, щоб розвивати серйозний, непівлегальний бізнес, вона останнім часом усе частіше промишляла бандитизмом. Сколотила зграю, яка з небаченою жорстокістю потрощила спадкоємців Корейка, а також торговців антикваріатом, повій і валютників. Якщо Рудольф Карлович нещадно викорінював від морозків ракетменів, то його оповірниця Алевтина, що геть відбилась від рук, навпаки, скочувалась на цю стезю. Її тактика стала вбивчо простою. У середовище потенційних жертв вимагання проникла своя людина, тусувалась в потрібних місцях, збирала інформацію, з'ясовуючи, де об'єкт якнайжирніший. Далі все було винятково справою техніки. Озброєні люди в масках з'являлись в житлах буржуїв. Коли ті починали комизитись і відмовлялись самотужки викладати заощадження, до справи бралися спеціальні упері, котрі володіли не менш витонченим талантом до катувань, ніж колись найпродвинутіші з гестапівців чи інквізиторів. Але в тині нічого не варто було вивезти когось із норовистих жлобів у ліс і протримати там зв'язаним днів сотва коли буржуй уперто німував, наче йому відбивало мову. Екзекуцію піддавали членів його родини. Вигляд власної дочки, підвішеної за ногу до дерева, розв'язував язик навіть найстійкішим. Це був спосіб безвідмовний і перевірений практикою. Великий знавець сердець людських і безсумнівний професіонал своєї справи, тигриця, вона ж Алевтина Власова, зібрала в себе під крильцями, воїстину, видатних спеців, наприклад, смолу і бамбулу – Смола елементарно міг розплавити в кухлі смолу і виплеснути її в обличчя жертві. Свій перший строк він, до речі, одержав за те, що облив людину бензином і підніс до нього запалений сірник. У бамболі був свій коронний прийом, окрім садистського рукоприсладства, особливо завзятих буржуєм-мовчунів, що не хотіли зізнаватись у своїх набутках. І він запихав заживо в домовину, наглухо забивав кришку цвяхами і починав планомірно розпилювати труну на частини. Ну, хіба може нормальна людина тримати поміж безпосереднього оточення таких параноїків? Поки Рудольф Карлович обмірковував ситуацію, Ігор Власов марно сіпав на вушники крутив регулятор пеленгатора. Ну, і хрін з ними, ощирився, зрештою, і так все зрозуміло. Він поліз у кишеню піджака і дістав екзотичну пачку з подовженими сигаретами. Розпечатав, запалив. По салону поповз приємний димок. «Що це?» – зацікавився брусок, який хвацько керував авто. «Пригощайся? Це презент від старого?» Після декількох затяжок дивна айфорія раптом охопила Ігоря. Також незвично веселість відчував брусок. Він азартно тиснув на акселератор і безпричинно радів. Однак дуже швидко картинка перед очима змазалась, попливла і полетіла з шаленою швидкістю. Так буває при розгоні каруселі. Нечисленні переходжість поливом спостерігали – як масивний човний форт втелющився в асфальтовий каток, що стояв на тротуарі. І сила удару була настільки великою, що переднє колесо, відлетівши за інерцією, покотилось дорогою і ще довгенько міряло свій безтурботний шлях. До 10-ї години вечора Алевтина впоралася з усіма справами і нарешті змогла звернути увагу на свого сина. Сама поклала його спати і навіть проморкотіла якусь історію, схожу на казку. Вона гладила Русланчика по голінці і дивувалась, до чого ж схожий на цього сучого батька. Потім, долучивши дитину турботам гувернантки медсестри, Алевтина зійшла сходами до своєї кімнати. Її охопила, мовле, тривога в переміж із незбагненною злістю. Вгамувалась лише о другій годині ночі, випила дві пігулки снодійного і, взявши в руки журнал «МОД», простяглась на просторому ліжку. Відчуваючи, що вирубається, вимкнула нічник і на найближчі 3-4 години віддалась богу сну Морфею. Через годину усун поринув увесь дім, в тому числі і ті двоє, які не повинні його столяти за обов'язком служби. Невдовзі, наголосно зойкнувши, вони назавжди обм'якли у своїх кріслах.